Oroszország kos agacs. Putyint azonnal elfogni, és az országból a falkonnal kihozni. Mindenki mást az uaszba ba ültetni, és elengedni. Nem lesznek szemtanúk. El kell felejteni. Bernard Émié személyesen írt Andrénak, franciául, de az utasítást nem tudta máshol elküldeni, csak az Eglin nyílt csatornáján, hiszen ezt az összes résztvevőnek látnia kellett. Washingtonban és Párizsban egyaránt. Az amerikai fővárosban a fordítóprogram rögtön angolul vetítette a monitorra. A fehérház válságtermében néhányak szeme megakadt az utolsó mondaton. El kell felejteni, de gyorsan tovább siklottak rajta, mert úgy értették, hogy a szemtanúkat kell elfelejteni. Mármint, hogy azokkal ne foglalkozzanak a francia idegen légiósok. Hát igen, erről volt szó, rendben, úgyhogy végül bólintottak. André tekintete viszont sokkal hosszabban időzött az utolsó mondaton. A három ponton a végén. Az furcsa. Azt sejteti, hogy a mondatot valahogy folytatni kellene. El kell felejteni. De mit? Elolvasni? Magát ezt az üzenetet? Erre gondolt Émié? Arra, amit pár hónappal ezelőtt mondott a Bütsamon parkban, Párizsban, amikor a ruandai félbehagyott munkáról beszélgettek, a futni hagyott bűnösökről. Émi akkor azt ígérte, hogy ezúttal nem fog táviratot küldeni, de ha mégis érkezne egy, akkor reméli, hogy André elfelejti majd elolvasni. És amúgy is, mi az, hogy nem lesznek szemtanúk? Elengedik, beültetik őket az UAZ-ba és mégsem lesznek? Ha ez a cél, akkor miért nem ölik meg ők ezeket? Ah! sóhajtott fel André olyan hangosan, hogy az ukránok felkapták a fejüket, és felé fordultak. Hirtelen megértette. Átlátta, hogy Bernár Émié mit szeretne, hogy mit is üzent valójában, rejtve mások elől csak neki.